Стівен Кінг Куджа. За рік до цього, коли з лівого заднього колеса старого ягуара Віка Трентона почало долинати якесь дивне, тратівливе клацання. Саме Джордж Міра порадив йому звернутися до майстерні Джо Кембера на околиці Касл Рока. «Як для цих країв Кембер кумедно веде бізнес?» – говорив Джордж, стоячи із Віком біля його поштової скриньки. «Спочатку каже тобі, скільки коштуватиме робота, а зробивши все, вимагає ту саму суму. Дивно, а геш? І він поїхав. А Вік залишився стояти, розгублено міркуючи, чи поштар говорив серйозно, чи він став жертвою, якогось невельми зрозумілого менського жарту. Проте Вік усе ж таки зателефонував Кемберу, і одного липневого дня, далеко не такого гарячого, як цього року, вони з Доною і Дедом поїхали за місто. Це виявилося справді далеко, і Вік мусив двічі зупинятися, щоб спитати дорогу. Відтоді він почав називати ці місця східним чортовим запічком. Вік звернув на подвір'я кемберів. Колесо клацало дужче, ніж будь-коли раніше. Тед, якому тоді було три, сидів у Донни на колінах і усміхався. О, на татковій машині із відкидним дахом дуже тішило його. Донна була теж у чудовому гуморі. На подвір'ї стояв хлопчина років восьми-дев'яти, ганяючи старий безбольний м'яч і ще старішою биткою. Пролетівши кілька метрів, м'яч відбивався від стіни стодоли, що, як гадав Вік, слугувало заразом разом і майстернею. Потім котився назад. «Здрастуйте», – промовив хлопець. «Ви містер Трентон?» «Так», – відповів Вік. «Іду покличу тата», – сказав хлопець і рушив до стодоли. Усі троє вийшли. Вік обійшов машину і присів біля поламаного колеса не зовсім упевнений, чи правильно він учинив, приїхавши сюди. Можливо, краще було б відвести авто до Портленда? Тутешні обставини виглядали не вельми обнадійливо. У Кембера не було навіть вивіски. Його роздуми обірвала Донна, що узнервовано кликала його на ім'я. Потім... «Боже, віку!» Він швидко звівся на ноги і побачив величезного собаку, що саме вийшов із дверей стодоли. На одну абсурдну мить йому здалося, що то зовсім не пес, а якийсь химерний і надзвичайно потворний поні. Та коли собака повністю виступив в стіні, вік помітив його сумні очі і здогадався, що перед ним син Бернар. Донна інстинктивно схопила Теда і позадкувала до капота машини. Та малий бився в її руках, намагаючись вирватися. «Хочу подивитися на песика! Мамо, дай подивитися на песика!» Донна кинула нервовий погляд на Віка. Той знизав плечима, Йому теж було не по собі. Повернувся хлопець і, проходячи повз собаку, погладив його по голові. Той у відповідь замахав здоровезним хвостом, і тед у руках Донни одвоїв свої зусилля. «Ви можете його відпустити, мем?» – ввічливо сказав хлопчик. Куджа любить дітей, він йому нічого не зробить». Потім, звертаючись до Віка, додав. «Тато зараз вийде, він мої руки». «Гаразд», – промовив Вік. «Ну й здоровенний у тебе собака, синко». Ти впевнений, що він безпечний. Звісно, підтвердив хлопець, та Вік помітив, що й сам мимоволі ближче підсунувся до дружини, коли їхній син, що здавався таким маленьким, обрів до собаки. Куджо стояв, задерши голову і звільно метляючи своїм схожим на щітку хвостом. Віку, почала Баладонна, усе гаразд. промовив Вік. А подумки додав. «Сподіваюся!» Пес здавався достатньо великим, щоб проковтнути Теді одним махом. На мить Тед завагався. Вони з собакою дивились один на одного. «Песик!» – вимовив Тед. «Куджо!» – сказав молодший кембер, підійшовши до Теда. «Його звуть Куджо!» «Куджо!» Окликав Тед. Собака підійшов і заходився добродушно облизувати його обличчя своїм слинявим язиком. Тед захохотів і спробував ухилитися. Він обернувся до тата з мамою, сміючись так само, як тоді, коли вони його лоскотали. Він зробив був крок у інший бік та зашпортався і впав на землю. Мить і собака вже опинився над ним. Він, що рукою обіймав донну за талію, не лише почув, а й відчув, як їй перехопило дух. Він кинувся вперед, але спинився. Куджо вчипився зубами у футболку із зображенням людини-павука. Потяг до гори. Намить тед став схожим на кошеня в зубах матусі кішки. І поставив малого на ноги. Тед підбіг до батьків, вигукуючи – «Я люблю песика!» «Мамо, тато, я люблю песика!» Син Кембера спостерігав, запхавши руки в кишені джинсів. Сцена його трохи забавляла. «А вже ж це чудовий собака!» весело погодився вік, але його серце все ще швидко билося. На одну коротку мить він справді повірив, що собака от-от відкусить голову Теда, як людяник на паличці. «Це Сенбернар, Теде!» – пояснив він. «Сенбернар!» – вигукнув хлопчик і побіг назад до собаки. Той, як невелика гора, сидів біля входу в стодолу. «Куджо! Куджо!» Донна знову напружилася. «Віку ти думаєш?» Та Тед уже був біля собаки і гаряче обійняв його. Потім став поруч і почав роздивлятися його мордо. Собака сидів із висолопленим рожевим язиком. Хвіст молотив по гравію доріжки. Ставши навшпиньки, Тед міг майже зазирнути йому в очі. «Думаю, в них все гаразд», – відповів Вік. Тед застромив свою маленьку ручку у пащу Куча і почав оглядати його зуби як наймолодший у світі стоматолог. Це змусило Віка пережити ще одну тривожну хвилину. Та потім малий знову повернувся до них. «У песика є зуби», – повідомив він. «Так, у нього дуже багато зубів». Він обернувся до хлопця, збираючись спитати, звідки у пса таке ім'я, як із майстерні вийшов Чокембер, ретельно витираючи руки ганчіркою, щоб, бува не забруднити гостя. Лише тоді він потиснув руку Віка. Із приємним здивуванням Вік відзначив, що Джо добре знає свою справу. Вони проїхалися до будинку біля підніжжя пагорба і назад до майстерні. І всю дорогу Джо пильно прислухався до стукуту в колесі. «Підшипник полетів», – коротко констатував Кембер. «Вам ще пощастило, що не заблокувало колеса. «Ви можете його полагодити?» – запитав Вік. «Так, якщо ви не проти почекати тут години дві, я зроблю це хоч зараз». «Думаю, це не проблема», – сказав Вік, поглядаючи в бік сина. Той заволодів безпольним м'ячем і намагався кинути його якнайдалі. Виходило, правда, не надто далеко. А кембрів Бернар покірно приносив його назад. М'яч уже був добряче обслинений. «Ваш собака чудово розважає мого сина». «Куджо любить дітей», – погодився кембер. «Заведете авто всередину». «Зараз лікар тебе огляне», – весело подумав Вік, заїжджаючи в майстерню. Як виявилося, робота зайняла всього півтори години, і ціна була надиво невисока. Стояло похмуре прохолодне пообіддя, а Тед бігав довкола повторюючи «Куджо! Куджо! Сюди! куджа. Коли вони вже збиралися їхати, Кемберів син, якого звали бред, посадив Теда на спину Куджа і підтримував його за пояс, поки пес двічі слухняно провіз його пограві у подвір'я. Коли вони проходили повз віка, собака спіймав його погляд і Вік міг би заприсягнутися. Він сміявся. Рівно за три дні після розмови, а точніше перекрикування тітки Еві Челмерс із Джорджем Мірою, дівчинка Віку Теда Трентона після сніданку встала за столу в кухні маленького чепурного будиночка в Айова-Сіті, штат Айова, і повідомила. «Мамо, мені погано, мене зараз нудить. Мама глянула на неї не вельми здивована. Два дні тому старший брат Марсі раніше повернувся зі школи із гострим нападом шлункового хрипу. Тепер із Броком все було гаразд, та він пережив 24 огидні години, натхненно скидаючи баласт із обох кінців. «Ти впевнена, дорогенька?» – запитала мати. «Ох, я. Голосно застогнавши, Марсі кинулася у коридор, притискаючи долоні до живота. Мама пішла слідом. Побачивши, як Марсі рвучко смикнула на себе двері туалету, вона подумала. «Господи, оце маєш тобі знову! Якщо я не підхоплю цю штуку, це буде справді чудо!» Почувши звуки блювання, вона зайшла в туалет. Її голова вже була зайнята деталями. Як-найбільше чистої води, постільний режим, горщик, кілька книжок. Брок міг би, коли повернеться зі школи, перенести в її кімнату телевізор. А ще вона глянула вниз, і всі думки миттю вилетіли із її голови, наче від різкого удару в обличчя. В унітазі, куди щойно блювала її чотирирічна дочка, було повно крові. Кров забризкала білий термічний обідок і блищала на кахлях підлоги. «Ох, мамо, мені погано!» Її донечка обернулася. Весь род був у крові. Вона текла по підборіддю і вже заляпала її синю матроську сукню. «Кров! О, Господи Ісусе! Маріє і всі святі! Як же багато крові!» «Мамо!» її донечку знову вивернула. Великі згустки кривавої маси вилітали з її рота і розбризкувалися довкола, неначе клятий кривавий дощ. І тоді мати схопила Марсі на руки і побігла. побігла до телефону викликати швидко. Куджо знав, що вже за старий, щоб ганятися за кроликами. Ні, він не був старий навіть для собаки. Але йому було п'ять років, і часи його собачого дитинства, коли вистачало навіть метелика, аби вирушити у запеклу гонитву луками та гаями за будинком, були вже далеко позаду. Куча було п'ять. І якби він був людиною, то перебував би у ранній фазі середнього віку. Але був прекрасний похожий ранок 16 червня, і на траві все, що лежала роса. Спека, яку передрікала тітка Еві, справді настала. Це був найгарячіший червень за багато років. І о другій дня Куджо лежатиме на запилюженому подвір'ї або в майстерні, якщо чоловік пустить його всередину. Він так іноді робив, коли пив а останнім часом це бувало майже завжди. Та це буде пізніше. А наразі великий, угодований, бурий кролик навіть не підозрював, що Куджа тут, на краю північного лугу, за цілу милю від дому. Для кролика-братика вітер сьогодні дів у несприятливому напрямку. Куджа почав підбиратися до кролика швидше зі спортивного азарту, ніж заради м'яса. Той безтурботно хрупав молоду конюшину, що вже за місяць жовкне і вигорить під нещадними сонячними променями. Ох, якби ж кролик помітив його, ще коли він був на половині шляху. Якби він тоді кинувся тікати, кудше б його відпустив. Та коли кролик нашурошив вуха, пес уже був на відстані 15 ярдів від стобичі. На якусь мить кролик завмер на місці, перетворившись на застиглу скульптуру із кумедно витрищеними чорними банькатами очима. Тоді дременув хедь. Люто гавкаючи, Куджо кинувся на вздогін. Кролик був зовсім маленьким, а Куджо дуже великим. Та перспектива можливого успіху надавала собаці нових сил. Він був уже достатньо близько, щоб сягнути кролика лапою. Кролик зробив цих сах, Куджа менш повродкий, кинувся навперейми, грузаючи лапами у пухку чорну землю. Моментами земля вислизала, та він швидко відновлював рівновагу. Від його уривчастого басового гавкання птахи злякано стіймалися вгору. Куджа всміхався, якщо собаки взагалі здатні всміхатися. Кролик іще раз різко звернув, а тоді кинувся навпростець через лох. Куджо мчав слідом, уже перечуваючи, що цієї гонки він не виграє. Та Куджо з усіх сил намагався не відставати, і вже майже наздогнав кролика, коли той раптом шуснув у невелику яму на схилі невисокого пологого пагорба. Яма поросла високою травою, і куджо не вагався. Вигнувши тіло, як гігантський, вкритий рудавою шерстю снаряд, він дозволив інерції затягти себе вниз. І тут же застряг, наче корок у пляшці. Джо Кембер володів фермою сім добів у кінці дороги номер 3 вже 17 років, та навіть не підозрював про існування цієї ями. Він, звичайно, натрапив би на неї, якби активно займався фермерством. Та це було не так. У його великому червоному хліві не було ніякої худоби. Він слухував гаражем і складом автозапчастин. Син Кембера Брет, котрий частенько блукав довколишніми лісами і полями, теж ніколи не помічав ями, хоч кілька разів мало не втрапив у неї ногою. Мабуть, без перелому не обійшлося б. У погожі дні яму можна було сприйняти за тінь, а коли було хмарно, вхід до неї повністю ховала висока трава. Джон Мавсем, колишній власник ферми, про яму знав, та йому навіть на думку не спало розповісти про неї Джо, коли той придбав цю ділянку у 1963-му. Напевне, Джон попередив би про яму у 1970-му, коли у Джо і його дружини Черіті народився син. Та до того часу Рак уже звів старого в могилу. І добре, що Бред її не знайшов. Адже для маленького хлопчика немає нічого цікавішого, ніж якась невідома яма, яка до того ж веде у невелику вапнякову печеру. Печера мала приблизно 20 футів завглибшки, і легко могло статися так, що якийсь цікавий маленький хлопчик пролізши у яму і зіскоснувши на дно печери, уже не зміг би видертися нагору. Таке вже не раз траплялося і з дрібними тваринками. Вони скучувалися додолу, гладенькими вопняковими стінами, а назовні вилізти не могли. І все дно печери було всіяне кістками. Ховрах, скунс, двійко брундуків, кілька білок і домашній кіт. Кіт на ім'я містер-чістер загубився два роки тому, і кембери думали, що він потрапив під машину або просто кудись утік. Та він лежав тут, поряд із рештками чималої польової миші, на яку полював. Кролик скотився по стіні і тепер, настовбурчивши вуха, тремтів унизу. Його ніздреві вирували, наче камертон. Очеру наповнило люте гавкання Куджо. Луна ще посилювала збок, і здавалося, що тут зібралася ціла схрая собак. Очера була привабливим місцем і для кажанів. У невеличкому просторі їх ніколи не могло поміститися багато, Проте тут можна було ідеально влаштуватися на денний перепочинок, зависнувши донизу головою на склепінчасті стелі. Саме через кажанів бретові кемберу пощастило двічі, особливо цього року цього року серед бурих комахоїдних кажанів, що населяли невеличку печеру, поширилася надзвичайно гостра форма сказу. Кучо застряг плачима. Він відчайдушно гріб землю задніми лапами, та все дарма. Він усе, що міг вирватися і відступити, та бажання здобути кролика не зникало. І ось він тут, у пасті, тільки простягни лапу. Зір у нього не був особливо гострий, Власне, своїм тілом він затуляв майже все світло, тому і не бачив входу у печеру прямо під собою. Він відчував запах вогкості, запах кажанічого посліду, як висохлого, так і зовсім свіжого. А найголовніше – запах кролика, гарячий і смачний. Обід подано. Його гавкання потривожило кажанів. Вони були налякані. Щось вдерлося у їхній прихисток. Усією писклявою масою вони полетіли до виходу, та їхні локатори зафіксували бентежний і загрозливий факт – виходу не було. На місці виходу їх чекав хижак. Вони кружляли і металися в темряві, перетинчасті крила лопотіли, як полюшки на вітрі. А внизу зіщулився кролик – усе ще не втрачаючи надії. Кілька кажанів полетіли просто на Куджо, і він злякався. Йому не подобався ні їхній писк, ні їхній запах, ні те дивне тепло, яке, здавалося, ішло від їхніх тіл. Він загавкав голосніше і вищирився на істот, що з писком шугали навколо його голови. Його зуби вп'ялися в чиєсь буро-чорне крило. Хрустнули кісточки ще тонші, ніж ручка немовляти. Кажан вигнувся і вчепився зубами у тонку чутливу шкіру на носі собаки, залишивши довгу рану у вигляді знака питання. На мить Кажан вислизнув із його зубів і покотився вниз у передсмертній агонії. Та справу було зроблено укус зараженої сказом тварини особливо небезпечний у районі голови, оскільки ця хвороба уражає центральну нервову систему. Собаки значно чутливіші, ніж їхні двоногі господарі, не можуть бути в абсолютній безпеці навіть після введення спеціальної вакцини, яку можна знайти у будь-якого ветеринара. А Куджо в його житті жодного разу не робили щеплення від сказу. Усього цього Курчо не знав, однак добре відчув, що істота, яку він щойно вкусив, мала гнилий, бридкий присмак, і вирішив, що гра того не варта. Спричинивши невеликий обвал, він одним могутнім ривком вивільнився із ями та обтрусився. На землю посипалося болото і шматочки смердючого фапняку. Із носа крапала кров. Він сів. Задер голову до неба, і з горла його вирвалося коротке низьке виття. Зі своєї печери маленькою бурою хмаркою вилетіли кажани, очманілі від яскравого сонячного світла кілька секунд покрушляли над ямою і сховалися назад. Вони були безмозгими істотами, Тож за кілька хвилин геть забули про гавкучого зайду і спокійно спали собі далі, висячи донизу головою і загорнувшись у свої крила, наче старенька бабця в шаль. Куча поплівся геть, потім знову обтрусився і безпорадно помацав лапою носа. Кров уже запеклась і на рані утворилася кірка, та ніс іще болів. У собак почуття самоповаги значно перевищує інтелектуальні здібності. І тепер Кучо здавався огидним самому собі. Іти додому йому не хотілося. Якщо він туди повернеться, хтось із стрійці, чоловік, жінка або хлопець неодмінно помітять, що він щось із собою зробив, і може навіть назвуть поганим собакою. У цю мить Кунчо і сам відчував, що він – поганий собака. І замість того, щоб піти додому, він побіг до струмочка, що відділяв Фему Кемберів від володінь їхнього найближчого сусіда Геррі Первієра. Він то брів угору за течією, то качався по воді, то починав жадібно бити, що щасина намагаючись позбутися цього бриткого присмаку в роті. Змити з себе бруд і гнилий болотний дух вапнякого, а разом з ним і відчуття поганого собаки. Та помалу йому ставало краще. Він виліз із води та обтрусився. На коротку мить у непорушному повітрі довкола нього утворилася веселка із мерехтливих крапель. Разом із болем у носі відступило і почуття поганого собаки. Він попрямував додому подивитися, чи хлопець і досі там. Він уже звик до великого жовтого шкільного автобуса, котрий забирав хлопця щоранку і привозив назад по обіді. Та автобус із милитливими очима і галасливими дітьми не з'являвся весь останній тиждень. Хлопець тепер увесь час був вдома, переважно допомагаючи чоловікові у майстерні. Може, жовтий автобус сьогодні приїхав знову, а може ні. Він подивиться. Куджо зовсім забув про яму і про огитний смак кажена. Ніс уже майже не болів. Куджо проклав собі шлях крізь високу траву північного Лугу, лякаючи по дорозі то одну, то іншу пташку, і навіть не думаючи гнатися за ними. Його полювання на сьогодні скінчилося – Тіло, на відміну від мозку, усе чудово пам'ятало. Він був п'ятирічним сен-Бернаром у розквіті сил, вагою понад 200 фунтів, і цього ранку, 16 червня 1980 року, він заразився сказом.